Hogei urteko presondegi kondena bete ondoan, apirilaren hogeita atera zen joaneko kartzelatik Lorentxabehiri. Biara Munean bertan, ongi edut jendetsua diendetsua eskainizioten egitarrek. Bi hilabete pasata, kanbo agarekin egongira, elogi, mendipean. Euskal egira itzultzeaz, presondegi biziaz, onen sistemaz, egiaz, kanpo eta barne borroketaz itzegindugu. Lorentza behigi irekin gira eta kanbon, elkahtu gira berekin. E, da lehen galdera izaitena aldela, bi hil labete pasadira atera ziren entik. Nola zira? Untsa, nik dute gauzak biziki goxoki pasatzen direnez, eta hori, nere gisarrat egiten arri nahizenez, ongi, ongi naiz. Etxean, kanbon eta horreretan ere egzizka, arri nahiz nere hitmo behiari egokitzen eta... Ospatzen oinu hori e, ateratze behi hori ospatzen ari naiz oinu festa giroan eta hola burua sobera estutu gabe goxoki ari naiz zure burua bizitzen uzten duzu edo bai hortan naiz ez dakidana da hori hola egin beharko dutan oinu luzaz baina momentukotz bai momentukotz uzten naiz e, piskat aukera desberdinetara hau sartzen, momentu denbora hartzen eta estututu gabe hori da. Batez ere goiz da oino gauzak finkatzeko eta ordan astenaiz. Nik gustut astenaizela orain e, ikusten piskat zer dutan kanpoan. Aterrasinen egunean ta billaramunean jada ehundaka pertsonen aintzinean sinen ongietori e, jende txoiz banitzenuen e, nola bizi zenuen momentu e, beresio bai momentu hori orain gibelerat begiratzean eh, eh, ajituraz begiratzen dut eta emozioain itzekin adierazi ezinduti ez begiratu ez irudirik es daueche malkoak giten zauzkit orain orain beste gisa batez ikusten dut baina momentuan zoriona zen biziki zoriontsu nintzen hoji zaitea Eta inguratua baina, ez, nik uste dut horiek laguntzen agun, gau jarte guzi-guzian kartzelan ere zen eta orain behedin da. E, inbeti badut noxbait ondoan, ordoan lasaitasun horrekin hartu nuen ere, e, beti bazen noxbait, zato guna, ategintzazu, horregon, itxain, loren txaz, horrein lagunduan naiz. E, impresionatea izaiten alda, baina inguratua baldinbagira bagira esago da, eta konfiantza horretan, e, Nik plaza jartu nuen. Hoxe, hoxe, da, plaza jau un eta ikustean beste diende, eta inbeste gazte, hori nerretzat da zinez-zinez e, irudikatu ez nuena. Gazteekin olako lotura jadanik egina nuela. Nik jakin gabe eta hori gerostik aipatu dut gazte, ba gazte, du, nik etxetik joan nintzenean, xasira pasa nintzenean, E, aur txipi txipiak zirenekin orain elkartzen naizenean, edo, edo oinu gazteagoekin, eh? bat e, sohtuak zirenak hoiekin elkartzen naizenean ikusten dut horrein lotura bat egina dugula, ta nik hori ez nekien. Ta hon, ongi etoji hoktan hori ere nuen, ikusi nuen bat zela lotura bat, hori nik eh, gabe, ta hori zinez zedeja izan da. Zerkera egiten du lotura berezi hori, zer ustaz, hogei urte presondegian izan nik hor zerbait bada lotura sortu duena? Ba, enik alde gindiet eh, batzuek, hola kalakan ari ginela, eta jaten nola da posible Be, zuek nerekiko holako lotura izaitea, eta bon, batzuek argikia gaiten zuten, eh, gu... Txipi-txipiak girenetik entzun dugu zutaz eta zure inguruko hainbat ekimen eta egiten ziren eta gu, gu parte hartu dugun, e, nera be zaroan ere bai eta festetan eta ba hori nik uste dut pintadak, e, pegatinak, e, antolatu diren hainbat gauza presoen inguruan, nik dut Lortu dela hor, e, komitean eta zitzau komitean eta askoz zabalago ere beste kolektiboaren inguruko mugimenduan. Lortu da hor, e, nire presentzia hemen eta kanbon eta inguruan e, egeala izatea. Egeala eta xanoa pentsatzen dut zentan, orain ikusten dut. Jende hori nikana etortzen denean, etortzen direla biziki goxoki, xanoki, e, urbiltasunez, nahi? Agoan pentsatut, zerbait biziki huntza egindela hor. Lan biziki polinta eginda nere inguruan zenta... Nik diak ingabe ere eta nik indak hori egingabe... Zergbait sohtu da, nere inguruan, bai. Biltasuna, azkenean zu hemendik eundaka kilometrotara zin helarik? Bai, bai, eundaka, bai, bai, bai azkenean, ez pasa ziren, Parixen nintzelarik, e, sortzireun behatzireun, Juxlavilean ere Dijon aldean, e, abai, bai, bai, or, distantzia alimaleko hazen, baina nik uste dut egiazkiz e, eginden lana biziki bali osa izan dela. Eta gero nik parte hartu dutain bat gauzetan, gomitatua baldin bat nintzen, e, elkartasunezko gaualdi aldi bat etara, idazteko, edo al, al nuenean egiten nuen. Eta nik uste dut horrek ere sortu duela... Jendearen Jendearengan gogo bat. hori e, ni tasmintzatzeko ere eta ajemanak egin dira, ajemanak egin dira. Eta ni ajitu nauena da, nik hori banekien, ajeman hori sortua zela. Nik banekien bai Parisen lagun batzuekin ere edo e Luciourtubiaren inguruan eta hainbat jenderen inguruan nik banekien ajemanak banituela, Kartzelatik kanpo. Baina ajitu nauena da Gazteengan. Hori bai, hori ezuen bate-baten bate, hortua eta orain ikusten dut. Adies, egon nintzen salbadoz, e, ez Lizean. Behnate txepari Lizean, e, Behnate egin, eta hor egonginen kalakan, horren e, batez, e, ez dakitzen bat ikasle ziren, baina e, ainit ziren, behoi eta machba asa, ez dakitzen bat ziren. Eta ahitu nintzen. Nola, zenbat lan egina zen haintzinetik, e, ni ahi batuta, jadanik ezagunak, edo ezaguna nintzen ni beraien zat, eta ez ezaguna maneratxajean, eto zen e, da hor preso hori bat, eto zen azalpenik behar ere, eto nintzen, eta hor ba, da lorentxa, nahi baduzue, zatozte, eta urbildu ziren, e, go, beraien gomita zen dena den, hola e? joan nintzen beraien gomitaturik, eta hor ziren, hama bost, hama asai, hama zazpie mezortzi urte, pentsa, ni karzelan pasaitu den e, urteak baino, gutxiodi dituzte horiek, eta ezaguna bezala bai justuki aldehuri eh uh, lorenta berri ezaguna baina su lorenta sira lehenik baina isaitau iz la personnage ezagun bat bezala nola bizitzen duzu ba ezu du hori ez du bizitzenik eh ezta bate bate nere buruan hori gainera ezta netzat ezagupen bat badut eh hori niba ni ino ahundiagoa den zerbaitentza, ez da ez dut sensazioa nik sortutako zerbait denik, bate-bate, eh? ez dut bizitzen pertsonalki. Eta ez naiz e, sobra horretan sartzen, zenta pentsatzen presioa hundia izaiten aldela ere, eta ez dut bate gogorik e, asteko hor kalkulutan, eta nire gisharatiten dut, hori batzutan, oh ja, e, gibele dut, zenta gauza batzua ezitut nahiko, beste batzutan untsia izanen naiz, Ikusiko dut, ez dut sen, senzazioa ere bete behar bat dutan niko, eh? Ez, a, lotura baldin bada ni konteniz. iz. Egi lotura bat baldin bada, tamomentuk otz hola pasatzen dira gauzak, goxoki nik segituko dut. Kontatzen, erantzuten galdere, eta interesa dutenekin ekin mintzatzen. Benan, oktan, oktan gelditzen, haiz gero. Ez dute dut, eh, ezagutua izaita ez ez, ez dut uste, ez da... Ba, ez da gaia, eta begirada bat zu ikusten ditut, jendeak nire irudia ikusi duainit, eta nik ez ditute zautzen, gainera deser oso ere izaiten alna izolakotan. Baina, ola, besterik ez. Gero ahemana iteko egesa da. Eta justuki, joetan zilarik itzok nor joetan da preso politiko ia, edo lorentxa bera? E, Lorentza joetan da bai e presondegia, Preso nintzelarik ere zail, zailtasunan nuen jaiteko preso nintzela, hori ere, oida gauzat, da ezagutua izaitaren bezala preso izaitaren ahunt nere maneran bizitu nahi izan dut, eta albezain, albezain bat distantziarekin. E, beti beti entxeatun izkartzelatik albezain kaunpo bizitzen, eta lan hori egin dudnik, urte guzi horietan hori duan ez dut presoaren... E, Pizu hori ere badu zauria kartzelaren zauria, em, biziki bortitza baita hori hola da zauritua naiz, pentsa be luze bat izan bau bezala eta orain aterako ban inzotik. marka gelditzen da. Baina nik preso paper hori ez dutu sekulan. Ez De, ez u interesatu sekulan eta distantzia initzekin e, egin dut hori. Orduan entsatu niz, albidez. Hori e, matoyekin, eta distantzia hainitzukaiten, ogan galdera bat baldinba nuen zergbait entzatiten nuen, baina netzen sekulan urbiltasunik deusetan bizki distantzia handia nuen kartzelaren e, a, antolaketarekin ere albezain bat distantzia nuen, eta urbiltasuna urbil izan dutanean talka, izaiteko zen, geien-geienetan. Urbiltu girelarik izan da Ezin besterik egin eta talka genuelako bainan ni bestenaraz niezincen angoa eta olasi ikus dezaten nahi nuen nik ez nuela ande usiteko eta ustut dut lortu dutala neri buruan bainzat eh, angoa ez izaiten bate bate, bate. eta orain perdina orain hemengoa naiz bizikireski hangoa utziaduta ahuntako ah, und ah, bereientzat hoe ezta noretzat Gana edu uh, bertan zinelarik, uh, azkenean presondegiaren uh, proposamenei edo eran zuten edo azkenean ere baita zerbait proposatua dena, barneko bizia egiten duena. Parte hartu dute gauza batzuetan eta e, aktivitate batzuetan antolatuak direnak, nik e, antolatuak. Emeretzi urte eta piko pasaditutan, eta ahas guti egin ditut, eh, parte hartu dut, eh, gauza biziki gutiitan, eta leporatua izan zaut. Eta gero joaite nintzenean zen gehio presoen arteko ahemanaren zat. Zenta egia da, beti ezeskoan izaitearekin ere, ez nintzen presoekin aheman zen eh, behar bezala bat zuetan. Eta hor duan, ez kideak kontzertu batetara joiten bat ziren, edo beti ez, baina hainitzetan joan izan naiz, egoiteko gure artean, eta momentu on bat ere pasatuko baigein nuen, eh? baina noroko ez dut parte hartu antxuk deusetan, eta hori erabakia zen, hoi xe Leporatua izan zaute ez nuela nere detentzioa, eta hola mintzo baitira, zure detentzioa antolatu behar duzu, eta bakneratu, baina nik ez dut nere detentzi egin, baina egin, Beraien etxean bizitu naiz eta beraien detentzioa zen. Hor nik ez nuen hortan indahikiten. Eta ez nuen egin nahi, oisi hor da. Hor doan egin dutana da, pixkat horreka e, baten atxemaiteko bai beraiek e, galdegiten zutena eta nik hori e, nahi nuenaren artean, nik egin eginditut nire aktibitateak pinturarekin adibidez. Hor e, atxeman dut e, espazio bat, nun Ni untsa nintzen nire munduan sartzeko aukera nuen, kanpoarekin ajemantzeko bidea zen gainera, eta beraiek ez, ez ziren sobera kontra ezatzen hal ere. Entxeatu dira, eta momentu batean e, bate onaktu zuen e, zerbait onak gagi bezala, eta hortika aintzina bate onaktuta, Gibelean olakoak baitira, e, Behin bateko denagailuan idazten badu e, positiboa da preso egiten duena, gibeletik kopieko ole, kopieko ole, urteetan e, segitzen dute berdin. din. Ola, olakoa da, hain sinple da, eta ja, erabakitzen badu ez dela honar gajia edo ez dela aski, ola eramanen zaituzte ere e, bururaino. Eh? Baina nik lohtu nuen pinturarekin e, espazio hori. non kartzela etzen sartzen, eta nun uste ninduten bakian. Eta, bo hemen e, justuki janduzun bezala, kanpora ateratzeko manera bat zen, ezure tindu lanena, hemen ikusia izan baitira eta dira. E, zer zen azkenean tinduan agertu nahi zinuena, edo kalkulatzen zinuena, edo nola pasatzen zen lan hori? Bai, hori e, ere utzina izor joa iten, zentanik ez dut ikasi, margotzen eta orduan, Nola ez nuen araurik horx edo pastel e, margoekin, ari zana izni, eta horrean eskuekin, e, pixkat e, ateratzen, zena, ateratzen zena, eta gero pixkanaka pixkanaka nik uste dut serioskia egitearekin begia zo josten dela. Eta horrean, gerozuk sentitzen dituzun gauzak, edo norak sentitzen dituen sentimenduak eta niretzat ziren sentimendu bereziak, ez en, nere biziko eguneroko gauzak edo nere pentsamenduak edo galderak, edo ezagite, edo onok dituenak, nik eh lortzen nuen edo lortzen dut, ba orain hasi beharkoniz behiz baina pizkat e, begiarekin hori jaitentu, ba irudi bat e, egin dezaket hortaz, molako bitxikeri bat eta ordoan begia sojosten ta sojosten, azkenean e, kolorea gero finago, koloreak e, gerozta... Obeki nahasteen ere, seguraski, eta detaileak gerozta obeki ikusten nituen ere, gaitasuan nahan gerozta gehiago majazkian ere, denbora pasatzeko, eta, ba hola, prozesu bat da dut, eta begia zohoztu zaut, pentsatzen dut, poliki-poliki. Bazen holako konsientizazio bat, tinduarekin eskapatuko nahi zementik, edo bat ere? Boa, oaktzen nintzen, horrenak e, pasatzen nal nituela hortan. Eta gero, oaktu nintzena ere, da bakean uste nintutela e, kartzelakoek. Oztuan, niretzat, e, bai, fite oaktu nintzen. E, niretzat baliagagia zela, eta gainera gero denborarekin baliatu izan dut ere, e, kartzelariek aiteko, e, utz nazazue nire lan aiten. Zenta astapenean egiten eh, zautaten, ba, zuk denbora pasa besterik ez duzuiten, eta lohtu nuen denborarekin egiten eh, ez egiazko lan bada hori. Eta ni harinaiz zeh bai lantzen hoktan, eta eta kanpoari begira ere, eta noiz baita aterako naiz, eta kanpoan hori ere ukanen dut, eta, eta niretzat kontzientzia haktu nuen ere balio zuela hogek. E, beraien gandik ere uru eta nerea nire aiteko. Oan, bai, nik eh, konsienteki erabilidut eh, gero pintura, hori xe hor da. Bai. Eta egunerokoan eh, nola pasatzen zen, hogei bon, urte pasa pasaituzukasik presondegian, zailada eguneroko bat etaz mintzatzea, azkenean urte urte, hilabetez hilabete, dena desberdin izan da edo... Jutina e, hundia bada, kartzelan hori sioch da, arautegia, biziki biziki sohotsa denez, alabeak ez eg eh, dituzun eh, araboiek egtsiak eh, eh, dira, oh, dutegia eta ez dakit nola esplikatua. Kartzelan da, lekuetxia izateaz aparte, ahabots biziki bereziak ditu, e, manera biziki bereziak ditu, biziki batzuek agintzen dute eta bestek obeditu. hortik ez da muitzen, hori ez da sekulan aldatzen. Ochtuan guk talka frango genuen, egaiten genielako ez da aski agintzea. Ez da askia agintzea guk obeditzeko. Ochtuan e, batzutan e, obedi arrasteko basekiten beraiek nola egin, ochtuan inda jaerera erabiltzen dute eta ochtuan or, jutina hausten da ere, zu talka horietan zirelarrik. Baina horoko jean kartzelakiten duena, da, sartzen zaituela mundu paralelo batean, nik uste dut. Frankotan, e, hori, pixkat mundutik aparte, eta berezko hutina biziki-biziki ertsi eta gogoz batean, sartzen zaitu. Eta hori da, nahi izan ezkero edo ola utzizkero segitzen duzu. Bilakatzen zira, jaiten eh, denan zenbaki bat, ola xe, edo pakete bat, olaxe bilakatzen zira zerbait hoien eskutan, beraiek agintzen duten erako. Eta egun batez, haiten da utzute, horain ba hasi behar zira ateratzea prestatzen. Eta hori beraiek erabakitzen dute. Nola hasi behar duzun prestatzen. Eta norantza joan behar duzun. Zenta beraiek aztertzen dute zure pertsonalitate hori, eta hori erabakitzen dute beraiek. Zuretzat hori izanen da, eta, oh, ahi gaji da, ahi gaji da, agintzen dute... Nai edo utzizkero dena erabakitzen da lute zure bizian hauek Hai. eta justuki e, gero haktan nola egiten da zure buruaren jabe edo egiteko bai, e, untxea inguratuak girelarik beti esago denez nikideekin ikusteko beti egonaiz taldean beti-beti azken urtea izanezik ezik beti egonaiz kideen babesean, okduan horrek nunbait ispilu bat emaiten dautzu ikusteko Ba, norziren eta eza anzteko, eta hor duan... Kideak norritu e, beste euskal preso politikoak, hor e, ni ainitzekin naiz, eta urte batzuetan jantzian ere ainiz ginen, horain e, gutio bada ere taldea ahundian egon naiz ni, eta horrek nik uste dute mandautala... hori da, nor naizen eza anzteko aukera ahundia. Eta gero, noski garatzeko ere zen, eta kartzela harra sartu arte ez dugu ezautzen. Bo, ni behintzatez duen bate hausnartua, zeh izan entzen hori, nik irudikatua nuen e, ba, ziega bat. Eta askoz gehiago, orduan joitentzira, kideekin ikusten, zer hau eta laguntza hundia izan da hori, hori sigur da. Ahe eman mailan, biziki-biziki indaktsua da. E, bai hori bizitzea jende batzuekin talakide batzuekin hori ahundia da eta gero pentsatu personalitateak iten duela ere bai eta nik nik aski fite edo distantzia ezagin nuen kartzela zenarekin eta uste dute hori jakindutela distantzia hori Nola untxamanten du nola untxamanten du eta ba beti kontatzen dut berdina benen baino e, matoi bat jintzen nere ganat eta galdegintzautan e, e, ba nola suportatzen duzu hori dakitzen bat urten aramazkin baina mehba ama bat urte kartzelan eta siega fre frene siega bisiki Ilu ez, baina biziki pareta juntur lodiak dira, kartzela biziki zahaja baita, ate aere biziki gogozki esten dute, badira zexaiak, badira klisketak, bikklisketa bat goian, bat azpian, olako burdin alimaleko ekin, gehi zexaiak, beti aha botsa hundia iten duena. E, leioak badira, baina baxotekin gei sare, burdinezko sare bat gainean, bo zinez ziega biziki e, etxia da. Gogoja da eta mato jojaek hori begizulotik bada zilo batatean begiratu ninduen ikusi zuen ez dakit zertan ari gintzela ateaaiidekieta galeginzauta. Eta hegankon ni, nik ez dut deus oportatzen hemen, hori zure etxea da, eta ikut hola attxiki dutala. Egan ez, hori zuek zarete. Taren, guk hemen ez dugu deus eraiki deuse kontrakoa guk de egiten. E, desegiten dugu hemengoa, hoi da guk nahi genukena, hori guzia uh, lujera bota, eta hori duan, beraiei gogi dietetengabe, hori zuzira, giltzaoiek, eh, ahabotxooiek, baxote, xare, min guzia hori zuzira, eta nik usatu horiek lagundu nahuelainitz, beraiei justen, nere, nik beti jaten noen, ez zure kondena, ez, nik batzutan egin dute, nere kondena, edo, baina ez da zuzena, nik ez ditut, Nik ez dut kondenarik izan hori beraiena izan da hori ere bai. E, beaiek erabaki dute, zenbat urte egon behar nintzen geso beraien buruarekin, beraien xinesmen guzti hoekin beaiek egin dute hori, nik ezin eztie egin hoan an gelditu naiz, Baan nik ezt nire kondena bete edo nik ez dut, kondena dut kondenariko. zu nuen egun bat merezi kartzelan hori nik eta orduan hori aiera zidiet etengabe gun hori e, gudariak girela eta gure bojoka euskalejia askatzeko dela eta ez dugula deusiteko frantses edo espainol edo edo zein munduko kartzeletan eta hori euskal preso politiko gisa hemenan zure inguruan beste preso ere batzu ere baziren hoeiekilako arremana izan behar zen. Bai, e, zenborarekin ze, ere aldatu dut iritzia, gero faxe desberdinak izan ditut horrekin ere, bo gukideekin e, taldea hundian izan nahizenean, e, preso ean nola daizu gart diren. Bo, beste presoekin eranen dut, zenta eta sozialak deitzen ditugu, edo bo, e, beraiekin puntualki, Elkartzen baginen eta ahemana nuen, edo baten bat, bat gure gana uhk biltzen bat gero guk jendea ere gure taldean sartzen genuen batzutan, eta frango gainera azkenean bat dela, bestea dela jendea uhk biltzen zen gure gana, eta hori da puntualak, gero batzuekin ajeman pertsonala egindu, hori isi hor da, e, hori ez autoditu den batzuekin, e, itzok badu batutok batekin laiztegpar isen, eta hori eginda ahemana e, pertsonala hori segur, Eta beste naz, e, desepzioa askotan, zenta fite erortzen da kartzelaren sisteman eta kartzelak erakusten da da ondoko asalatzen baduzu, zuretzat hobeki, e, ez baduzu gauza kolektiboetan parte hartzen, zuta, zuretzat hobeki, zenta beste naz, epailak jakinen du eta etzira aterako, eta... Bada sekulako txantaiakulako biziki boxtitza da hori eta hoduan jende erotzen da afango hotan, batzu egskiago beste batzu ez ezin dutelako beste na egin, baina ok, giro txaga emaiten duanintzetan orduan hori edo gainditzen da batzutan eta soragagia da zeneta ohartzen zira mundu osoko emazte batzuekin bizi zaitezkela hoge eta Eta jemana egin, kiskun kaskun, bakotxa bere hizkuntzarekin bere ibilbidearekin Eta hori indaktsua da zen berean bizi ginen Gu ez ginen hor e, bisitan eta beraiek horpresu gu beraien egdian ginen Eta horren gure zat, e, aukera izan da ere erakusteko nor giren eta nola, nola funtzionatzen genuen Eta eskerzen zuten hainitzetan e, guk ikartzelarekiko genuen jajera Eta guk ez genuen salatzen ne hor, evidenteki E, beti presoen alde egiten genuen guk, Guk beti jaiten genuen e, Guk edo zer gerta ere ez dugu sekulan preso baten kontrainen kartzela laguntzeko ordoan hori bazekiten. Preoak eta guregan laguntza ere atsemaiten zuten paperistorio, gutunaak idazten, frantsesazek egitenean, eta eta nik hori egin dut bazken egeguera artete? Orgim, azken bilabete tan ere janien neskei baliatu orain horni zala eta horregoni z laguntzen ahal noen bezala eta... hola baina bo kideekin ego naiz gehi hori hor da hori hor da bai aipatuz ubera azken egun arte aritu zinela nola, nola dira azken egun horiek e, prestatzea egiten baita utzute ateratzeko baina bai nunbait prestatu behar zira ala es Bai ikuste dute ilabete ila batzuleenago oniburuan e, zaitt erabaki nuen hauini da, irabazi dut. Eta jodoan niri buruari horijanon, Lorrent China da, orain e, utziko zaituzte ateratzen, zenta beldu ja joan zitzautan, ea... Zer eh, asmatuko zuten oinu, ez genekien posible zen ere, ateratze bezperan, egaitea eh, orain neugioiekin aterako zira, eta ola, Eta momentu batean, belduja hori galdu dutanean, ez dakitzen dako, egin dut, ina da. Ina da eta irabazi dut. Ola, nire buruari ola egin diot. Eta hor izan da, niretzat, e, itzuli nahiz, e, bolenik lehenik gutun nahi erantzun nahi nien, hor nituen gutun pajasta bat, eta eta nire buruari egin hala. Idatzi, idatzi, idatzi, eta horrego nahiz idazten. Eta gero, ez dakit, prestatu, prestatuen biziki prestatu, indutana da, angoa finitu, nik uste dut. Hau an, finitu behar dut, orduan, e, ba maharazki batekin behar ba nuen, orain in behar da, zenta gero ateratzean, e, ez dut, hastioria izan, orduan egiten nuen, e, Hola, nituen ahemanak ere hor, e, piskat finkatu hango neskak lagundu albe bat, behar zutenak. Eta gero agurtu ere denborarekin, ego naiz, hango preso batzuere ere agurtzen. Eta, eta gero azken dilabetean agertu zen saioa, Sanchez bere alabatxipiarekin. Eta, eta aukera izan genuen sei bisita edo egiteko, eta ordan hori ere hori baliatu nuen ere denbora hori, hori e, biekin eta hori sorpresa izan zen, or, tristea eta polita. Biak batera, baina e, bukaeran e, behintzate, hori biak ziren eta han bakarik egon dira, biak gelitu dira, gainera, hori agurtu nituen behintzat. Irabazi duzu, hori erran eh, duzu, eh, gainditu duzu, azkenean piskatu hori da, eh, presondegiak ez zaitu argapatu. Ez dakit, ba, ba, irabazi hori beti eglatiboa da, ben nire buruari hola egan egon. Gero zer den egia, zer den gezuha hori behar jakinen ba dut datogen urtean. Oino ez dakit, momentu hori jahera hori aktu nuen, ganuen eh, ina da, entean eh, ina da, egin dut. Sentzazio hori ekin nintzen eta zentzu hori egait eh, nire buruari egan egon, irabazi duzu. Gero ikusiko, behar bat da hemen urte betetara, urte betera oagtzen nahi, zepuntura ino, etzen egia, hori, hori posible da. Baina ez nahi inkietatzen zen, eta atera behar nuen handik, eta egin dut, eta untxan nahi, hori e, ikusiko, gero, nola den zauri horiekin pasatzen zautan, eta, eta nola, nola kudeatzen dutan, guzi hori, denborarekin ez dut soberak begiratu behar gebelerat hori ere badakit hori doan hori soluzioetako bat izanen da kideak eh, urbilukaitea, idaztea eta bisitara joitea hori espero dut aukera ukanen dutela boi idazteko aukera bada beti hori hori nikin behar dute eta ori, pausatuko naizenean hasiko naiz eta eta bisitak espero dut eh, behiz ori, kideak ikusiko ditu hori doan Ikusiko, guzti hori falta da, baina hori, Gibeleret, gibelerat begiratu gabe e, zauri horiek hor dira, eta presondegia hor da beti, hor da, nire manera atxeman beharko du, togekin bizitzeko orain. Justuki, lehen aipatzen zinuen, azken uh, momentu arte beti bat zinuela, lairek ezka hori, ez beste zerbait emanen, ezakitzer, azken urtetan ere zure eskaerak, baldintzapeko eskaerak ere, Joko hori ere gertatu da, joko bat balima da, batzutan uh, kaxik uh, uste zenuten, bai uh, lortuko zenutela, obdano, horiek adibidez uh, nola bizitzen dira edo aski indartxoen emaiten duzu, baina nolako momentutan uh, nola doa. Bai, hori dimentsua iniz ditu gauza horrek zenta, bada, bizitzen duguna pertsona zu bakarrik, pertsona bezala, bada. Familia, bada, bada zabalago kideen agteko gure kolektiboaren biziori, bada euskalijiaren e, bojoka, bada kontestu, kontestua frantzian, kontestua munduan. Zine, ze joiten bazira, enbeste dimentzio badira, nune batzutan esperantza dugu, berenan esperantza dugu dimentzio re bat begiratzen ditugulako begiru, pixkatu jutzen batziraten duzuen nola espero genuen. Nola da posible xinetssi izana posible zela eta hordan ez da bitxia da, Zinez bitxia da zen nahi dugu nahi dugu nahi dugu esperantza hori nahi dugu nahi dugu nahi dugu zenta handikatera behar da handikatera behar da, hori segur da hortan ez da zalantza zalantzaizpirik kohduan esperantza hogia txikitzen diraainitz, Eta nik dut depenitzen du nun kokatzen ziren. Eta gero momentu batean e, hausartzen zira behar bai jaiten e, inendut galdera. Zenta behar bada pasako da. Behar bada pasako da. Eta besta nik betzi jaiten nuen. Eta pasatzen bada ere zer. Zergira bazten dut hor. Nik pertsonalki. Hainitz guti. E, ze, zenta gero nere baldin bada. Eta ez bada ondoko kidearentzat, zat. E, baldin bada. Estakuru bat emaiten batiot txaiari egaiteko eh, beha ziuntxari giren edo Azkenean egi e, askiz Nik bo, enaizkesu ere galdegin izana eta egin, egin genuen eta egin genuen albezain untxa bainan Bai batekin ere uste dut ez nintzela Ainitz ez ungunago joan ene bizian Orduan, e, gohada eta orain ateratzen badira hainbat kide baldintzekin eta bo be neurkezu esetze ehanen bentsatzen dut hori atera da handik. baina ez da garaipen handia lotua ateratzen zirelarik e, ninere ailes laguna orreretan da lotua orain e, orain dela bi urte baino gehiago eskumotore elektroniko batekin eta Ez da aske bate bate bate bate. Ajunt lotua da orduan ok atera zen kartzelatik hori, hori gauza ona da baina etxean preso da. eta hori jasan ezina da. Oduan ok nire bai, zalantza dut. Zine, zine zeha ze irabazten den eta zer galdu jotan, eta eta maila hortarat iritsia gainera haainbeste kartzela urte egin eta. Hainbeste kartzela urte egindoguk e, preso politikoek, no, nola, nolaz oino lotuak gira ateratzen giren egunean, kartzelatik ateratzen giren nean, Nola da posible, hain lotuak izaitea. Horo da, niretzat da, nik egitenut, oi da, etxai gisa askatzen gaituzte. Ez gaituzte askatzen, olakotan. Ez da, egin duzu kondena e, orain aterako zira, eta Ez. Iten dutena da etxaigi gisa eran, e, orain beste manera batean lotuko zaitugu. Neutsat hola e, da eta hori bizikiko jada. Hori go jada. Sufijait so, fitxategian beraz xartua sida, eh baina aureretara janduzu zure bizilagunaren ikustera joiteko parada baduzu, nola pasatzen da beraz hori. egun justuki hori. Bai, orain adidez ni ara muga Oiien muga hori pasatu behar dutan aldi oroz abisatu behar ditute jendaxmeak. noiz noan, nora noan ze helbidetara noan eta noiz itzuliko na izen. Eta hogeta zaparte horin behar dut ha bost egun e, lehenago gutxiennez, eta horta zaparte hiru hilabetero joan behar gira fieitean direnak jon behar gira ejaiter nunden gure egoitza nagusia justfikatu behar dugu gure egoitza. Eta bon asianiz. Hasianiz e, joite naiz, deklaratzen dut e, noiz noiznoan eta bon, get, ikusiko hiru aldiz joana naiz hor, oh, rejaiterat, ikusiko ze ritmo hartzen duta, ni korre, beraiekin eta eta hola jana e, janalotate, e, ve vous eta da non je vais en Espagne, eta bon, hola, eh, oxnavil, baina Egia egan, oien mundu handa, oien hori guzia eta momentu kotzen etzatez hainpizu zen eta kartzelatik ateratzen aizta, baina pentsatzen dut fite biziki hastuna eginen zautala. E, joa itea behin eta behiz e, beraien e, mundu horretarat eta beraien kontrol horretarat zentzu gabe adenean eta, eta gu gainera hori. Jadanik pagatu dugularik hainbeste. E, Momentuz, beraz, nola ejan, onartzen dituzun, kondizioak dira. Bai, bai, bai, ala behar ez, orain, orain arte joaniz, joan iz, e, joan mugapasatzean, ejandakotet, e bai. E, bon, lehen presondegi barnekoa ipatu dugu, hogei e, urte, hortan gauza initz pasat dira, ere Euskal Egean, e, zuk pixkan dola bizi izan duzu barneetik, justuki e, hemen pasatzen zena. Bai, bai, e a zaila dena da untsa urtzea gauzak ikuste. Untsaan urtzea entzuten dugunarekin edo irakurtzen dugunarekin eG alitatea egia azki zuin dentzea ne nirezza behintzt aski zaila zen ordoan, iritzi bat egiten nuen, eztabaidatzen da nuen besteekin. E, hola, baina... Sekulan, segur izan gabere, realitatea jauntza ikusia nuen. Batzutan apaindu dut nere buruan, beste batzutan ilundu dut. Bueno, hola, hori, pixka delikatua da. Segon, han bagnetik gauzak ahgi-ahgi ikustea. Gero hori, or, batzu azkajak dira, hori, or, batzuek ahasongi sentitzen dituzte gauzak. Ni beti zintzo, entziatu ni zintzoa izaiten, egiazkiz... E, Ikusten nituenan gauza batzu, emaitza ikustenuen, eta egaten behar, da domaia, beha. E, politago izaiten naltzen emaitza, baina ikitaldia, edo ekimena politai duritu zaut, beste batzuetan ekimena bera ez nuen sentitzen. Oduan, mila gauza eta gero deklarazioa initzen zunditugu, ulechtu gabe, edo berant, edo gaizki ulertzeekin eta hori garai batzuetan biziki ja izan da. Aldaketa eta frango gertatzen zirelako, eta... Eta ulektu nahia horzelako ere, eta eragin nahia, eta... Hor pentsatzen dute, bo, erre zauri batzu, baditu dela, zen eta jabaita. Ikustea zer gertatu den, nola gertatu den, eta... Bainan, hori, ez niz ere gibelerat joitekoa itekoa, eta ez da joan behar nikustea bate, bate, bate, bate. Hor atxeman behar da. Manera, nik uste gero bakotxak, zenta ez gira bate behdinak, edena, korduan, bakotxak atxe mandezala, beretzat ere egokia den bidea, eta hausartu behar da. Nik uste, nikola, Ola ikusten dut, orain, e, ikusten dut jende batzu antolatzen direla, eta zintzokiten dutela, eta egiazko asko bat egina dutela, eta erabakia hausnartua dela, eta nik uste dute balio dela hori balioza dela, eta niretzat ez du balioko, beste bat balioko du, baina ez zinez hausnaktua e, bada eta egiazko autu bat baldin bada, niretzat balio du. du. Bola Lorentza behiri, ala ere galdera bat gure mundu behiuntaz, egia hogei oztetan presondegian egontzira eta gauzak aldatu dira ere e, eguneroko bizian, e, ritmoan, e, Telefonoak, eta beste, hori eh, nola egokitzen zira zu justuki. Eh. Egokitzen malin zira. Bai, hoi da, Nikuste uste naizela egokitukoa junt, baina hala ere ikusten dut, bai, sahtua naizela, jadanik e, telefonoakin eta mezu bidaltzen, eta baina nain, e, oino... Ni urtuk behar dut hori, pentsatzen dut. orain egiten dut aski inosenteki, ba, badakit, ze ahiskuduen, ze kontrolden, ze... Bainan, azken bilabete hauetan, ez dut untxa bagneratu hori nu. Hortoan, ezberudutan, horain eman ditudan pauso horietan, ez urgunago joitea, eta behar ba, gibelerat gibele egitea ere gauza batzuetan, eta... Ez, ez dut interesandirik dirik, guzi eta... Nere horre karako honi bakit, zer behar dutan. Gero kanpoan egon, eta, oh, mendi, eta, holako, eta jende zinguratua egon, e, jende behia ezautu, mintzatu, e, horien oh, behar dut. E, eta teknolozia guzti hori hori oh, hori da, eta erabilgaji alabena, nienez niz hori oh, tan sobera goxo hori. Oh, doan, e, ez da nere gisara inendut antze hori eguztut, e, nere gixara itema dut, Albezain uru negonen naiz, nahi. E, gibeltasun pixkat barduzu e, guri konparatuza, e, agian. Soinuen aldetik e, lehen aipatuzu presondegi beharneko soinu bortitzak bazirela, e, hemen e, aize, argbol eta txorien artean e, gira. Presondegiko soinu horiek e, gogoan dituzu orainik e, Ez, oraintxe bertan e, sekatu behar ditut, e, buruan eta Baina, e, e, Badaki zointzuk diren, orain ez ditut bahanean, nola egaiteko, ah, tak, hori ah, hori da, edo ez ditut alako entzuten, baina badakit hokugteetan identifikatzen nintuela segunduan, giltza jabotxak, gujunetik entzuten genituen, e, bota lodiekin ibiltzen baitira, griak e, kolpe ideki eta esten baitituzte, ojoaz ibiltzen baitira... Deika, oiuka, e, beti bada soinu, beti bada soinu e, talki gualkiekin, beti bada oiubat nunbait, e, baxoteetan jotzen dute burdinezko makil batzuekin, kontrolatzeko baxoteak, hor e, diren beti edo sendoak diren, bo badira mila jabots, nik urteetan, identifikatzen nituenean, banekien zehok duzen, ahabotxo ekin, banekien pasatzen zen ahabotxo ekin, eta eta han behar isiltasun ba, isiltasun zenean hori kezkagajien hau izan, ez badute ahabotxikiten kasu, eta urbiltzen ari dira poliki miak eta batzuen iteko, edo norbaiten seka diteko, edo zerbaiten gohdetzeko zen isiltasunez urbiltzen zirelarik hor zen kezkagajiago nun baita, eta eta ahabotxo ekin ne nituen anituena junt. Orain eh oh, institut joitzen egunerokoan bate bate bate ahabotxoiek ez. Dudana da hori, e, presentzia hori e, oh, denekukaiten o, denek ukaiten aldugun kontrolaren sensazio hori. Mori, eta segurtatuko da inbiajea insegurtate hori sortzen dutena edo zerekin hori e, sortzen aldiren arazoengatik bainan eh Beste naz kontroloketaz aparte ez dut, hola, ez, ez dut, txajik, Ez duzu justuki isiltasunarekiko, sentsazio e, txajik beraz, hori? Ez, behaz, ez dut, ez. Gau ez, hola, burua, pixkat, martxanez hartzen delarik, behar ba, hori pixkat, hori e, entxiatzen, lasaitzen, burua ez azteko sobera, pentsatzen isiltasun hortan, baina ez, ahuntuko soan, haiz, ahuntuko sohan. Eta gusainak edo, ez dakit baituzo lako, eskenean, e, sentxazioak ere berriak e, izan behar ez, kanpora atelata? Bai, bai, bai, ahunte, bai, adi naiz, bai, adi eta honiten daud. Ez dakit esplikatzen, buru muinan gertatzen den edo gokputzean taula, baina ona, ona sentitzen dute, hone giten daud, hone giten daud, hemen egoiteak, e, Takit, dena ikusten dut, begira zenitu gauzak, detaileak, eta adi, adi sentitzen aiz, hori duan konten izogekin, zenta da, piskat nire hait, betiek haiten dut, instintoa eta intuizioa lantzekoak dira, nikusten dut, bohokan eta bizian orokogean, eta, eta hor sentitzen dut, nire instinto eta intuizioak adi-adi direla inguruarekin, eta hori bizikidea da. Justukit, hinduan ere barba desberdina berdina aterako da, beraz, uh, berriz hastiko zirelari. Bai, espero dut, eh? ea, ea ikusiko du. Ez dut egina deusoi no, eh, ajunta alferra nahi zohtan, no? baina hinen dut, bai, ikusiko dut. Bo, eta berdin azken galdera gisa, galdera handietariko bat. Uh, Lorentxa behiri, uh, Euskal Preso Uia, beraz orain, uh, nort da, Lorentxa behiri. Ha, <laughs> ah, ha, Ez Badakit eta ez dakitzen, eta ust dut ez zautzen naizela askiongi gelditzen naizelako pentsatzen, eta bato zein duzu, edo zertan ari zira gero jendeak ispilulana ere iten du, hori ikusten naiz, besteen begietan eta hori den gabeari naiz, pixkat ikusten, ba, zertan ari naizen. zen. Baina norokojean, eh, nok nahi eh, bo en ebizia, euskal egiaren aldeko bojokan da hori Nikola nahi dut, hori argi dut. Eta uste dut balio duela eta eta emaitzak baditu gula. Hor duan nahi nuke horretan segitu eta hola ikus nazan ere jendeak. E, zenta hortan eman, eman dut e, hainitz eta emanen dut. Beraz gero ari begira arizira pentsatzen edo hor momentuz egun erokoan arizira. Egunorekoan ariniz, baina bora proiektuak beti ateratzen direnez, bai, ito, proiektuak, e, bai, pertsonalki, frango, eta biziki edekak gainera, hori duan, bai, inendut, inendut zek hori bai, seur. Baina, niportantea da, nerezat momentu hontan hori, e, Euskalegiaren aldeko bojokan, eta askatasun, sekatze hortan segitzeaz, zenta ahiskua handiak badira, Euskalegian e, galtzeko, i, girena, Hangoetan pentsatzen dut eta ta hori ez dut gutxi bear irabazitako gauza batzu beti galtzena aldira eta kezka hori dut oino biziki hor bizia eta eta ikusten dut bai e, euskaljia nola jan nahi duten oino ta eroshi ta satika mostuta eta horrek maiten daute zer pentsa ainit orduan nikusten dut hori intuizio eta instinto eta guzio ekin eta jendearekin ahemantzen eta Ai, nahi duz egitu, nahi duz egitu, oh, eh, bohok auktan. Ege Lorentxabe irri milisker? Ba izuri. Ogei urte presondegian egonden Lorentxabe irri kanbo agarekin egin solasa entzun duzue Pascal Irigoyenen musikaren laguntzarekin.